Їх насаджено людськими руками Проскакуємо бетонову гать через Дніпро Чи то пак через Канівське море І ось уже перед нами гора Ця свята гора Зеленим лісом криті схили чернечої Могутньою буйною зеленю виповнено І всі яри та приярки урочища вікові Дерева дужі круті, гіллясті, кущі непролазні. Все якесь первісне все мовби самим своїм виглядом хоче показати людині, яка земля ця плодюча, які надпотужні сили тається в ній. Глянеш униз. Ніби з літака бачиш суцільні верховіття дубів. Глянеш угору на схилах живе коріння. М'язисто випинається з землі. А ще вище насупилась хмара, І чути, як дощ у ній шумить. Блискавка десь за горою криснула. Хмара помітно більша і росте, Сутінь від неї лягає на зелену діброву. Середина дня, а дерева стають ніби вечірні, Зелень вся притемнилася, так ось виявляється, звідки в піснях оті ті темні ліси та чорноліси, що ними повниться наш фольклор. А кому не доводилось бачити справжніх темних урочищ, тому слід би поблукати по цих канівських байраках та крутоярах, або опинившись десь в холоднім яру, відчути неторканість землі, прохолоду джерел, відчути подих зовсім близької хмари, що сутенясто й суворо плеве над тобою. Хоча день і дощовий, а всюди людна. Відвідувачів багато. Щойно прибулі прямують від пристані та від автобусів до крутих широких сходів, щоб по них підійматись на вершину Тарасової гори. Інші, чий день починався раніше – з посвітлілими лицями вже спускаються звідти. На одному з майданчиків, де сходи роблять коліно, гуртиком перестоюють змокрілі від дощу дівчата. Зі сміхом розіпнувши над собою єдину на всіх парасольку, поблизу від них зупиняються теж промоклі до нитки мандрівні юнаки з рюкзаками. Усі притихнувши вслухаються – як дощ шумить по зеленій листві кремезних дубів, як і далі вся гуща він повниться цим рівним, лагідним шумом, чути його всюди, в заростях, у яругах, у рутвяних проваллях байраків. Ці крутояри байраки, що колись чули, може, грізний гайдамацький перегук, сьогодні не відлякують нікого». Навпаки, своїм диким первісним виглядом вони скоріше радують прибулих сюди людей. Яка розкіш та сила природи! Без кінця дивився б на цю купану й перекупану дощем зелену могучі. На верхніх східцях якісь екскурсанти, певні африканці, обступивши високу блондинку, свою проводжату, слухняно вбирають її інформацію. Вона ж, заволодівши загальною увагою, дзвонить їм про те, скільки солов'їв, буває, злітаються сюди у гарні весни. Усі оці хащі були торік переповнені ними, їхнім виляском, тьохканням. Справжні солов'їні фестивалі тут відбуваються. А от зараз чомусь не чути... Сива дама з під японської парасольки зауважує задумливо, чи не якісь кліматичні збурення стали птахам перепоною на їхньому шляху. Адже цієї весни сніг, кажуть, випав навіть на екваторі. Сніг на екваторі, де ні люди, ні птахи ніколи його раніше не бачили, з такою дивовижею нелегко було б зіткнутись солов'ян. Мий дощ. Дівчата наша, прищулившись між дорослими, слухаються в зарошену гущавінь, чи не озветься звідти хоча б один соловейко, який небудь відважний соліст, що, не злякавшись, ні відстаней.